مر استدلال اینی دلیل معلوم لا پاہلات منصب تاری دلیل پی بھی آئی ووجود دیو باری طلاب اندی وصفات باری طلاب اندی دلیل وکیم دلیل دلیل اینی معلوم لا پچھا مندی ایدر پرمیش دری مقدمی بیان اکای گلوش کی آئی صاحب ازت وَلَحِلْمُ بِعَا دریم مقدمه و لا عالم بجميع اجزائی محمد و عرصه سمجھ گئی؟ مدع دریم مقدمه دو دریم مقدمی دو دریم مقدمی دو دریم مقدمی دو دلی استبلالی اینی دی برا بیان بیان بیان بیان دوی مرشو بیان شویو؟ شوحانتای کل اشیائی دوام مقدمه و العلم بها متحق علم پر سابیتای دریم مقدمه داوستا والعالم بجميع اجزائه محدث علم په اعتبار د ټولو اجزاو سره په شکمنه کشفلياتک علميات یو کوم دي چې څرګيدي د ټولو سره محدث ده د محدث په ده دا حادثه شه ها پر مور په کور مقدس مقدس مقدس او دې براتب او مقدس دغه چیتای او الله نمیر نمیر نم مقصود ذات او صفات سبتا ولې چې الله ذال ذات صفاتنا احسنا جل قدر تو حيات و اراده سمع وبصر دهون عرش ذات سميع وبصير ذات و عالم ذات ذات سرا ده صفات موجود ده احسان يا دري دي عالم مش كده و بقدره دره امو والعالم بجميع اجزاء المختص واشمع شعريخ لا جاه ايه ما سوالله. علم تش زیاد اسمع الاسس <توسطة> کا بعد ان جگہ چې صدا سبق دې دې دي اسمه عالم مشهورې سي ویچي اسمع الا غیسدې چې آغا په الا د صدور د فرمند دل سکو دلالت په آغا شداران کو چې آغا په فتش در شوهه سلام الا دراو مشهور اوزان چي مفعل مفعله مفعل ای <عايز> او زن کیاس <كلا> کله وخت په وزن فعال بندها اسم عالم لک عالم او خاتم عالم او پداشې دې اسمیت معنا ډیره زده غالیب اود هر ما یو عالم پهلا معنا څه دو ما یو عالم مو به معنا د عالم څه ما یو عالم ما یو او خاتم معنا ما یو خاتم مو به شي پهله معنی در په اومه اس ميت په چکړیو ويس عالم ما سو والله تا وي ما یو لمو به ساره اتل چما سو والله دا مزدا کې سيته ما سو دا عالم د تر سره ختم ما یو ختم وي دا ختم نشي غوي بلکه आकाश جو مہر آتا آتا ختم مزدا په دې چکړیو نه نو خود دې اس اسميالي سيغادو خو اسميئت پشتس دائم اس دائم دولتا منا بيناي مزده کی بيناي دعالم استلاحي منا بيناي مزده کی بيناي والعالم بجميع اجزائه مختص والعالم ما سوالله تعالى ما سوالله نو يوغي دعالم منا وكرا عالم جدي ما؟ ما سوال وشيغنا ومزدعك بيانك چه عالم مزدعك ما سوالله ده شوال الدنيا مزدع اسمول نسلي ده وسعلم ده يا منا استلاحكي بيانك منا ما سوالله ده او لغاية منا ما يعلم به الشيط ما يعلم به الشيط سوالشي عالم عالم دا ایمانا لوغاوی سمجھ دی اووز ما سواللاتا چی پہ استلاح شعالا دی اذا با در اسمیت غلبا کردی او استلاح و اس پدا قیم نبا پی جماعت جماعت پدا منوری دی پدا منورا من تا جماعت پر نامی جدای وستشای دی جماعت تای ایا مه خراب جوړه په درسره دا جماعت د جماعت سره راځه بلش استلahi سره راځه ما سوال الله ما سوال او دای ما سوال الله ما سوال الله تروس عالم یې دا یې ورسرا ورسرا سیشو مستقایم اشعال مزداد کریشو من الموجودات دائی بارا جی دفع دی اطراز ما سواللات ای نو ما سواللہ موجودات کریش مادومات کریش ما سواللات ای موجودات هنگی مادومات هن او دا خط مقدمات د چا د پرابې نه ای د او دلیل اني خو دلیل استدلال د معلوم معلول نه پاهلل نه نورو مسالا دا ای چې معلول موجودی موجود, موجود نه دلیل نیوایشه خبره به نه کړه موجود شینه ته دلیل نیوایشه او ما سوال له موجوده ته کېږي څه کېږي دا څنګه ته ییشل زم می مسوال الله <سؤال> دت مقدمه دل د است دلیل نه پام نه ده دا په دهغه او دا نه نشي کېدای ته په سره معلومات په چا باندې په نوند نه پته یا یو متا کړی دا اشاره کړی نو قطاله کدلې ده ال خاريجيه دغه موجودات واکسمه فيه موجودات او انتزایات ده لکه موږ پد وخت چات نوندي مړهګ نه اوس یو یو د تختیات چې نن منتشر نو هیڅ لوندې نه دغه مايز انتظاري چا وشه تخقیق او چې چات په میر ناپوستای هیڅ په لوندې یې هیڅ په چات ناپوست شي څنګه چې څنګه انتظاري وشه دا تخقیق دا انتظایي هم دا موجودات دي ځکه چې موجود شي نه رمته دا دي موجودات دي او انتظایات دي خارجي موجود غره د نقصات نه دي چې لیدل شي مخصوص پر کترې دي انتزاعيات دي عمر انتزاعي دي خارجي امور نه دي په خارجي خپل وجود نه لري منشاه موجوده ده منشاه انتزاعيات په خپل موجود په اعتبار منشاه درمو موجوده تختیات ته جنرال منتازاش فدختتنا شدانا دې لوندې وستختیات موږ او پوس ټپوش په بیا فوقيت مر متزاش دا تختیف فوقيت منشاه موجوده وجود نه لري په خبره <المشكرا> دی موجودات اغه که چې موجود ځای نه ته وجود او په خارج شي ته تقیید به نه او کیتہ به نه نو مور خرجیا خنګي که څنګه نه موجود دي موجودات دي خارجي عمر نه دي انتزاعیات او انتزاعي بیا دلیل نشي په سره دلیل نشي دغه موجود خارجیو خلک موجوداتې خارج خارج او موجودات نه موجودات وخلک چې صالح وو په ملي میزي مې یو لمو به صالحا چې صالح خوبه او په انتظار سره وو دو به نه وشه به یو دا وشه چې موجودات هغه موجودات وخلک یو لمو به صالحا اچھا سره په دې مې نه لوځم مې مې یو رم به او بل ور سره بر سره چې وځو خارجی تکنا مكتوبہ تا شراب او سانی ج منوج من منوج نہ پچا انتزاع مینل موج میما یلم بی سدان میما یلم بی سانی یخ مرن وجد تسمیہ تا چے عالم تا عالم ملی وی اے دما سے وللہ ما سے وات عالم زما اته سميبه چې د عامه سوال لا ته اللهم قلم دې دراس نه پوه بده زکه چې خبره کوي څنګه په بنیاد شا مې ما یو له مو به ثانیه په دا پرشت کنه قالو عالم الاجناس وعالم الاعراض وعالم نباتات وعالم الحيوان الى غير ذلك دایم راځي دغه د اعتراض ا ترا دا ور دي چې ماسوال الله زميو ماسوال الله تعالی مې یو چې ماسوال الله د دې عالم چې د ماسوال الله اشارو ماسوال الله د عالم کو بیا نو دا ټول چې یو عالم او رسل نبی عالمین جمع ویلرو که به کو دا جمعیت انس شي ځکه ماسوال الله یو دا ټول ماسوال الله او دا ته عالم ویش بیا دا جمع کوي ویل چتیف عالمین سره جمع کړو ځکه مسواله هغه ونه دی ور عالم او ارشاد هو شیخ موږ یې شیخ د جما سره جما یې په دې باندې اجناس ځکه د مسواله مختلف اجناس دي مختلف حیوانات نباتات جما دار علویات سفلیات ته خو اجناس دي نو د اجناس په اعتبار سره موږ څنګه جمع کړای دې اېدوی ساره دغه وایو قالو ورشي عالم الاجناس عالم الاراض عالم النبات او بلده بلده د فت اعتراض مہردا یبل اعتراض نه د فکی شي مہردا آی اعتراض نه چې شاع علم ما سه والله ته او ما سه والله مې ما یو رمو به او هر حادثه دغه د د وندي دا منکه شه د اشخاص به په کوم ډول چې و دا شخص شخصا دا څه شخص شخص دا, عالم. عالمو عالمو دا, دا, دا, دا او ځکه دا مې دا چې نا میر علم جي اشخاص تا چلتو دا غا دی مئیون لکا مثال خادیث خودی از دبرا مخدس او اللہ دائی خوب پا اورف پا اداشت داتا و سنشوی رای عالم پا اتبا اجناس تاوی اجناس تاوی اشتی اجناس تاوی اتعلم شای نزبت عالم و اجناس تا شی نو چاہتا و اشخاص تا یا اتراس پا ورده دائیش علم الحيوه اس ثواني فقره وجود لاري <سهل> حيوانات په خارج څخه وجود نه لاله لاري په خارج چې موجود دي څه کې سره علم علم او مايرم چې موجود موجود ته یې موجود دي او علم اوجوس وجود نه لاله نو د چې دا وجود کفي ذات نه په د افراد سره خو څه لاله او دا حيوانات سره کانو نو د افراد سره جن صداي موجود داي. من نسبت عالم چې کی دا واجناز ده کا واجناز کپېتباد ذات سره وجود نه لري په خار افرغ زنده دي ځکه چې افرغ موجوده کنه مولود عالم الاجسام عالم الاعراض عالم نباتات عالم حيوان ال غیره زالته په دې کې نه فتخرج صفات الله تعالی دغه اے مخره عابد اعتراض کو عابد اعتراض دا کو چ علم م څه <ترجمة> ولاته <ترجمة> وي اته <ترجمة> غیر دی الله نه او به خودا او صفات خدا ته ور شامل شي د خدای صفات الله ذات نه دي غیر دي صفات الله عین ذات نه دي شان غیر دي په غیر شي خو دې دې تشبر سبب مانه غیر سره غیر الله په غیر شي کو صفات وعلمت ذاته ما شاء الله تعالى رب ما شاء الله صفاتش مدفع عالمش داخلش عالمش شش داخل ورشوا شاء اس تبيا زي وال عالم بجميع ذات سراث صفاتت الازليه دي طب عبارهش تروا انا تعال طب ما شاء الله تعالى علم نو کومه سوال شخوص صفات داخله ځکه صفات ته غیر دی الله نه آ 14 عالم شخه داخله شو کنه او عالم بجمیه زي تسبيله او سره د شو چې صفات به دا عالم شزه ویلی زکات خدای صفات دا غیر نه دي مانا دا غير غير دي الله نا اب ا ته سبب من غيرو سره کو غیر الله ته غیر د الله نا او adat نو صفات الله جي دا غير نه دي يو اعتراض شه جهته يو عين مین عين صفات خدای الله هو او لا غيرو صفات الله جي لا هو ما عين الله نا غيره ادروزه چې ماده نه کیږي چې نه هوا څه او لا غیر الله سره او غیر د وجود سره مفهومه نه او غیر نه دی وجود دی الله دی لوجو سرا موجود دي او عين دي مفهوم دي واجب غيره صفاتنا, دي صفاتنا يا خدای صفات دي علم ده علم کم مرامش توجب تعمین لا يعتبر نکرا يا صفته تجلل بالمذکور لمن قامت هيا به يا خصوص صورت الشيء في العقل يا هو صورت الخاسره من شيء ان لقد ذكر تعريفنا دي کرا واجب ذات او ضروري الوجود واجب ذات من لا الوجود وجود و ذات شيء ضروري الوجود دا مران کې غره مدا مفهوم یوشو قدرت هغه صفته منشاني علم او قدرت علم او حیات دا د څه نه دی اې د صفاتین د مفهوم خلاوده واجب مفهوم مفهوم یده نو الله هو مع ان د صفاتین د الله سره مفهومن ولا غیره نه غیر د پجابارت څررا وجود سره یوسو مفغیر اذورني يا اخسا فيم داي اكثر صفات الله ما ولاتم او صفات الله به وعده ولئنها ليست غير ذاته لقد ذات ذاتنا سندي غير ندي وكما انها او کته چیز ته ما ده نه کې غیریت په اعتبار وجود سره او عینیت نشته په اعتبار دې مستر عین او وجود نه او چې کې چې نا موږ مایولا مو به انسان سره هغه حت دي صفات ورته دي صفات په تاسو سره دي دغه د مېولا مو به انسان نه دي اے د مېولا مو به انسان نه دي ویل نه دي دلیل اینی بھی آئی دلیل اینی شید دلیل استدلال لچانا رای یہ معلوم لہا پا علاد او صفات اپدائی پا دا دپرا اللہ علاد نا رای اللہ علاد نا دا وصفات دین آتا نا معلوم لدی بلکہ اللہ منعود دا وصفات دین آنا آتا خبر اپنی کنا او دی اللہ اینم پا دا صفات دا دا علم خضوری علم قدرت ترګه غوړو درې عينيي نه بيط او عينيته تصویر کرا او دا ممکنه نشي چې څومره دا معلوم دي علاه ياله علم نو دا استدلال دي معلوم لك علاه مند دا ټکد استدلال نه دي دا لاسفيته نشي دا معلوم نه دي بل کدا اته سره دي نه آتی ودا یې مرحت او په دا باندې او علم حضور دي علاقه عينيي طعام عاديته خپل ظلم خپل ظلم دي عالم دي عالم ده خو د خپل ځند پر حیله ده نه دی علاقه د عینیت خبره میکنم نو دا چې د صفاتینه مې مایلمو به حساب نه دي پر په مې به سره سره مارخل څه کې دا څه اوسه اوسه کې په ما سوال دي عالم څه سره دي داخل نه دي صفات المطلع عالم څه سره دي بجميع اجزائه دا عالم پا تولي اجزاء پا اتبار سلامينا وما فيها والأرض وما عليها ما فيب من سماوات شو اسمي نغي وما فيبشتش كواكب ملايك جن وما عليها مزاكا وما ديخيم پوسا مواق غادي آنا سراربا سرار دا موالي سلاسات شكس نباتات و جمادات و حمادار شئ دا تولي سا مخدس ونا دا مخرج من الادم الالا موجود سمنا ايه دا يبرجي ج مخرج من العدم الى الوجود دا تفريتراز اعتراض دا ورجي تتخذ دليل اني كاين وجود بارتلا صفات بارتلا داخذ دليل صفات بارتلا نغير تتقدر صفات بارتلا سكه تيج عالم جميع زي مخرج زي مخدس مخدس خودو سبيلا و خودو خدوزی ذاتی او خدوزی ذاتی جا شی انو داو عالم علاوی موجود پو علاوی حلد علاو شی دیدوی معلول شی او علاکات ایچا اولو شی ایذاتیت اولو شی سرانگیه سوچ کیو خبرتا دا د ذات اللہ نصدی صادر گی نو دای پدا شی فائل مختار نشو بلکه فائل مستر شو چه مستر شو نو د دا ذات نخوا صادر شو نو دغه دمانه شولای چې دغه قديم هوي د عالم والا د یسنې علت په دمانانا سره نه وی چې دا په موږ شاده پرغله یي به به وجود دڅکو ورک برک اول نه د دوي څخه ترمره سوي دی کسان چې خودوس دوا قسم دی خودوس ذاتی دی خودوس زماني دی او کدم دوا قسم دی یي قدمي زماني یي قدمي ذاتی ته خبر هم ځای کنه خودوس زماني چې یو کومش باندې ادم عدم وجود بعد العدم تا خودو سی زمان نیه تا خودو سی زمان نیه او خودو سی ذاتی چا تیه چه آغا شک پا من دا موجود بی خود صرف دادو چه مختاج بلچتا بی اختیاجی لغیر بی پس صدور شده بلچتا مختاج بی خودی غیر نا صدور ذاتن وي مقصد دا چې چیت تو اللہ علب تا جا عالم دے پرال جمیه مسوال پر عالم شبری خوئرت استراری بیدي فاعل بالاسترار بیدي فاعل بالاختياري مقصد د چته پیرا د باندې نه وي د شي نه موجود شي اده د ذات سره دغه تعلقي ذات نه ساده دي म्हणजे ذات نه ساده شو ذاته علاقه دين نه صفاتينه او ذات نه موجوده د عالم موجود نو مقدس حشول مقدس ذاتی او مقدس به زمان نشول نو دګنا ټریک تو صرف وجود ته باندې تاله او مالیم شي خو صفات ته نه باندې او ته دا مقدمیچ باندې ناوی دا ایست دلاله انیچته باندې ناوی دی رابدا دا 50 را 50 باندې باندې چې الله ذات او د الله ذات خو په صادق شي صبر شي صفات نه په سندې یویله زه کای چې دا عالم ته دنا صادر بل استرار شي <تصف> نو چې فاعم نو په دشت ته ارادته ذرات نه چې د د یاری نه نه نو په دې باندې ادم روغه او دا د د ذات خ... خ... خ... خ... نه وای رااده ته حاجت نه وای نه رغایته با... په پای رااده ور موقوف نه دی مزبوق بل اراده شول نه بل اختیار دی نه اقوی ر واجب بل اختیار دنه صدر وای یو دا مزبوق بل اراده و په دا و دا مزبوق بل اراده دی نه نو بس اراده ته ضرورت نه رغاینه چیر رااده ته نو نه قدرت نه نو اوغت سی بته نه ته ضرورت نه وای الله د موجود کو خو نه او ته خدا دل پچا بند شهبدا سره اچھا ثابت وي ذات او صفات سره ثابت وي نو ادي پردای جوړو نشي مقدس د مقدس زماني و خلل د علم به جميعاي ځای زه خو مقدس مقصد دا چې دا مخش موجود شه دا د الله پداشه فایل مختار د الله په خپل اراده سره موجود کړی دي نو چې په اراده سره موجود کړو نو په اراده سره دا مختار شه مسبب به او جکې مسبب به لراده دا حديث به زمان شه او چیراته تم خدا شنه دغه مقدس پوره به وسیور صفور مقدس علم الله شام نو ذات ثابت شن او سره ورته ثابت <سؤال> صفات صفات سره راځه راځه راځه چې ته شوش دا اراده کوي خو خوښیدل او <سؤال> دغه <سؤال> پر اساس وياضपुर اي سزوري ده والمحدث محدثتي مقصده مخرج من العدم الى الوجود قدمنا كان معدوما دع علم معدوم وفوجدا ندرسان وجودنا دايره دي ده اعتراض مخرج من العدم الى الوجود بالخروج استراري بال خود مو مخدوس زمانه بلد د ای جنا مخدوس په د مانا چې معدومن مادومن فوجدا داوال نو د دا عالم بیا یڅه مووجوده خلاف الف الفلاسفه فلسفه په دشه خلاف کو خیسه زهبو علاقته سماوات به مواد وسوره او اشکاله هغه زهاب کراځه خبره کې داس مونین سره د مواد د هیرات سره د تشریح ها قاعده دي مستوی